Оце ж ті юнощі, що з карими очима попи старі, в їх бороди сиві несуть, щоб у землю поховати. Оце ж ті юнощі, оце ж вони тії, що були, як іскра, та невпокійні, непокірні» що були і свіжі, і білі, як ароматовий, як білий на веснах уночі очаремховий цвіт. Вже чую, встає, іде, гуде на мене з тих днів, що минули хмара спогаданка. Буду стояти, буду, схилившись, аж поки цю хмару мальовано, мов би тую дощовую, тут не перестою. Усю, од осіннього жовтого листя до листя. І встає перед очима руїна, чорна, як головешка, ніби от печалі пригоріла. Посередині провалений дах. Стріха з одного боку висока, з другого схилилась мало не до самого долу. Вигнулися наперед трухляві двері, у окуті в залізу. На дверях великий заржавілий замок, а бур'яну того кругом, як лісу. Шумить, розкошує він на дозвіллі, не потопившись у шкільному подвір'ї. Вискочив на старий дах, що поріс мохом, темніє вгорі, як повітряний сад». Ходжу кругом школи, обдивляюся подвір'я і знову вертаюся до дверей, туди, де хорщик поскладав мої подорожні речі. Сонце зайшло, у небі затучилось. Із поля, з того місця, де лисніє в долині рутка якась, що поросла очеретом, дує різкий холодний вітер. Насуває темрява, чорна як воронина, Бризнуло дощем. баренутьха В темряві обізвався незнайомий голос. Зараз очинемо, зараз. Виростає високий силует у кудлатій шапці, що в присмарку скидається на дерев'яне відро. Хто це? питаю. Свій, Сторож. Я казати правду, нікого вже й не сподівався. Андрій Маркевич казав, що. Тільки в неділю вернеться, та я вже й не думав сьогодні і навідуватися сюди. Одному якось, прости господи, аж сумно серед цієї пустині. Говорить до мене, ніби давно вже мене знає. Не спитав навіть, чи я той, що вони дожидали. Поволі одімкнув двері і через тісненькі стінці увів у якусь кімнату. «Отут має бути і ваша квартира». Мовив він, засвітивши маленький каганчик, чорний от кіптю. Поламаний стіл, двоє старих стільців, ліжко. Аби як на швидку струхлих дощок змайстроване, свіжа на йому солома. Стою, задумавшись над ліжком. Стоїть поруч мене дід, милуючись, дивиться старими очима на свою роботу. Таке-сяке зляпав, а все ж буде краще на йому, ніж долі. Погуманів про те, про се, збирається йти. Цю ніч я ще переночую вдома. Не прихватив із собою нічого з одежини, а ночі вже холодні. Спіть спокійно, злодійщини у нас не чути. От дав добраніч – пішов. Не хочеться чогось ні розташовуватись, ні роздягатися – Взяв каганець, пішов дивитись у клас, ніби щось аж сполохнулося, коли убоге світло хитнуло в класі темрявою, дмухнуло вогким холодним льохом. Роздивляюся, стеля схилилась низько, а далі в глибині ще нижче. Посередині, де її можна було досягти рукою, стоять підпірки стовпи. По боках манячить ряди нефарбованих парт, побитих та помережених школярськими ножами. У вікна давить чорна ніч, на дворі тюжить дощ, і через стелю чвіркають десь на парту